Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u Kulturaljku. Danas su s nama tri djevojke koje su radile na prvom kalendaru studentskih radova koji je izdao SKC, a one su Elena Apostolovski, Bojana Modelek i Simona Uzelac. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Za početak, Elena, ti si došla na cijelu ideju, pa bi te pitala kako je došlo do stvaranja ovog kalendara. Pa zabravo do ideje smo došle Darja Morozin koja je radila sa mnom i Jana Ažić koja je voditeljica Studentskog kulturnog centra i e, jaka voditeljica galerije. Razmišljajući prije par mjeseci o tome kako bismo mogli promovirati još galeriju pa smo došle do ideje da bi mogli napraviti godišnji kalendar. E, danjim razmišljanjem o tome ja sam odlučila da će kalendar biti Crno da će prikupiti radove djevojaka koje inače crtaju crnom bojem na bijelom papiru. Pa sam zamorila <laughs> Simonu Zelac kao grafičku dizajnericu, studenticu kod nas na Akademiji da mi pomogne odraditi taj uh, kalendar. Simona, kako je, kakav je bio tvoj dio posla? Šta si točno napravila? Znači, moj dio posla je bio prvenstveno naslovnica i zadnja strana. Osim toga, odebrala sam format koji je A5. Znači, cuje su mi poslale svoje crteže i ja sam sve to sklopila u jedan kalender. Bojana, a kakav je to bio zadatak? Zabavan. <laughs> Šta se tražilo? O, pa, uglavnom mene nazvala moja kolegica Elena Postolovski i rekla mi je da oni u Studentskom kulturnom centru, to jest u galeriji SKC, da imaju ideju napraviti godišnji kalendar i da je tema za svaki mjesec da će biti po jedna autorica plus još jedna djevojka koja je na koricama. E, rekla nam je da trebamo na bilo koji način okarakterizirati taj mjesec, kako se mi osjećamo ili šta mi želimo ili kako mi vidimo taj mjesec i to je bilo to i da to treba zapravo biti. Linearno, jednostavno objašnjeno Crno-bijelo Sad se ponavljamo već sedmi put crno-bijelo I meni je to zapravo Bilo jako teško Zato što sam Ja na neki realan način Prikazate mjesec I onda sam u jednom trenutku shvatila da to možda nema smisla Bila sam olovku i nešto I šarala. I to je zapravo cijela ta ideja bila objašnjena u tri koraka Kad je to sve na kraju izašlo Cijeli taj kalendar bila sam toliko uzbuđena i ponosna na, na, na, na uopće cijelu ideju ka, kako je to tako zapravo ispalo zanimljivo i profesionalno od nekih naših šaranja po papiru je ispalo zapravo cijeli jedan pravi kalendar koji se može gledati svaki mjesec jedan novi zanimljiv crtež. A izuzetno sam još ponosna sa Simoninom, Simoninim dizajnom, pošto je inače jako jedna jednostavna osoba i cijelu tu priču je pojednostavila i zbog toga je naša draga izmišljateljica... Uh, ovog uh, kalendara Elena ovaj, uh, sigurno nju odabrala da nam bude glavni dizajner ovog kalendara. Ne pa jesam i ja bi samo htjela naglasiti da je posebnost zapravo u kalendaru to što su cure svaka ima svoj karakteristični stil i držale su se toga ostale su točne u tome da se ideja bila prikazati čovjeka prikazati ljudski lik u nekom stanju ili radnji koji se smisleno uh, događa taj mjesec i sve one imaju svoj način crtanja i zato je toliko poseba. A vidim da svakim mjesec ima različiti font. Jesu li cure same birale fontove ili to bilo do grafičkog dizajna? Znači, odebre fonta, cure su same smišljale njihov zadatak, to je dobile svaka svoj mjesec i same su trebali smisliti, smisliti cijeli svoj mjesec. Znači, mi ništa tu nismo dirali. Sve je njihova ideja. Nekre su radile rukom, nekre su odabrale font... Mm -hmm. To me je razno, ali svaki se na neki način nadovezuje na crtež koje su napravile. Meni je baš slatko kako je Valentinovo onako srcem zaokruženo. <laughs> e, Valentinovo koje niti nije pravi praznik, kao. Da, da, da. <laughs> ali je, smo ga odlučila obilježiti je tako... Ljubavno. Ljubavno. <laughs> <Odlično>. Zaljubljen. <laughs> ne znam. Još sam vas htjela pitati gdje i do kad se može preuzeti kalendar. Dakle, kalendar možete preuzeti u Galeriju SKC u radno vrijeme, uvijek možete pogledati na našoj Facebook stranici Galeriju SKC kada radimo jer su izložbe periodične. Još bih htjela pročitati sve cure koje su radile na kalendaru, u njih je 13 pojedna za svaki mjesec i Noemi Ribić koja je ilustrirala vrijeme. Dakle, Ivana Đerić, Neva Kiš, Sanda Volodera, Nita Kos, Bojana Modale, Katarina Musap, Simona Uzela, Slana Gržetić, Saša Babić, Luce Lukačić, Elena Apostolovski, Deniz Martinis, Noemi Ribić. I moramo naglasiti da je kalendar besplatan. Da, također. kalendar je besplatan skroz i svi naravno koji su zainteresirani da ga dobiju mogu se uvijek javiti kod nas na Facebook pa ćemo naravno reći kada se ti kalendari mogu uzeti. Još bih htjela naglasiti da je razlog zbog kojeg su ovaj kalendar radile cure to što ove godine posebno obilježavamo 8. mart. Zapravo, za 8. mart otvaramo jednu izložbu koja se tiče ravnopravnosti spolova. Podjednako i muškaraca i žena. Govorit ćemo i o tome zašto i žene i muškarci. Imaju problema danas i zašto nemaju problema, a cijeli taj program koji će se otvoriti 8.3. razviće se kroz jednu radionicu koja će se odvijati kroz drugi mjesec. Dakle, tri subote u drugom mjesecu možete se prijaviti na radionicu okay. na Facebooku Galerije SKC ili na telefon 095 570 6331. Uh, I to, iako niste studenti akademije, svejedno možete s nama raditi na izložbi, radit ćemo i grupne, individualne radove, tekstualne radove, bit će jako zanimljivo, neće vam oduzeti puno vremena, puno ćete naučiti, dobro ćete se zabaviti, zato ono, dođite. Dođite, prijavite se da uh, još jednom ponovimo kada je prva radionica, koju subotu? Subota, deveti i drugi. Evo, do četvrtka, sedmog, drugog možete se prijaviti na radionicu. Eto, prijavite se što prije da mjesta ne ponestane, a to je bilo sve od nas. Sa mnom su bile Elena Apostolovski, Bojana Modalek i Simona Uzelac, cure koje su između ostalog ne samo one, ali jedan dio ekipe koji je radio na prvom studentskom kalendaru. A vi, dragi slušatelji, ostanite uz našu playlistu.